І сауни, і дівчатка, і повен багажник, харчу, і цілі батареї випивки. Проте вже не пив. Ніхто й не наполягав відтоді, як на цьому погорів Іванцю. Добряче взявши на груди, п'ючи не чарками, а пластмасовими відеречками, заповзявся його напоїти. Трохи послухавши того безтямного розлізлого нахабу, Прихилив Іванця до себе, мов обсеньками вчепившись за барки, блискавично вхопив пляшку перцівки і вихилив йому за пазуху. Тоді дійшло. І більше ніхто не писнув про горілку, так ніби вона пропала навіки із людського існування. На кухні заговорили на піднесених нотах, за кожним другим словом вставляючи добірну російську лайку. Ті філологічні викрутаси нікчемного варнякання Проходили крізь семеневу свідомість, як магнітні хвилі через тіло «Я не вдуплився», – скажи ще раз «Не кипи, я схохмив» «Мені твої хохме до лампади Ще раз гавкнеш, приведу Борисовича Він знає, скільки металу мав по загашниках І зелених повалянках, зразу в попелі пошукаєш» Борисовичеві за папір'я я заплатив, але хати не палив, хоч на бідного не попало Папірець і дача, папірець і машина Добре діло, психіатрія, краще, ніж стерегти алкоголіків На сторожа не вчаться, а на психіатра навіть дуже Велика наука, фізкультурний, п'ять років лупити морди Зараз я тобі ту науку покажу, зразу буде видно, добра чи ні Перетримай свої гирі, а ти закрийся. Інтелектуальна суперечка виснажилася, по кімнаті запурхала міль, прибилася сюди із коридора. За інерцією ляпнув біля неї руками, навіть така дрібнота не дає спокійно сидіти. Весь час хочеться скочити за нею, наче вона у тебе вдома і жре твої чистої вовни перські килими. У ті хвилини, коли алкоголь відступав, хотілося вмитись. Не мав ані чистої білизни, ані зубної щітки. Знову згадав про репресованих, що місяцями гнили, обростаючи брудом, аби потім їх відстріляли, мов качок, котрі наковталися вилитої брашки. Те, які речі у цій кімнаті без власника починали набирати зовсім інших барв, і він не міг сказати більш чи менш реальних бо тут якось все враз змістилося, чи то від страху, чи від горілки, чи від голоду, тож починав дивитися на світ не так, як звик. До нінї, аніби йому силоміць заклали до голови нову програму і змусили освоїти. Хемера повернувся до камери і глянув в об'єктив. Здалося, що у самій очах Тамара зіщулилась. Нащо їй всі оці страждання, ці смикання за ниточку, котра присохла до тіла. Це вічко у минуле життя, до якого замкнули ворота. Було таким чужим і невласним, майже іделічно пасторальним у своїй прихованій загрозливості, як Карміна Бурано, Орфа. Розгадати, яке у молодості було над силу, а зараз ні до чого. Але все ж подивувалася людській здатності одживати, реанімувати самого себе, сам собі реаніматор. Ще одна програма, яка вмерла у ній. Не бачила героя нашого часу. Ось він за два метри від твого лиця. Кумир, облуда. З біса добрий актор із нього вийшов. Може, й треба було вбиватися за постіліменитого метра. Може, в тій постелі він був ще й щасливим? Як важко збагнути це. так само, як по той бічне життя, у котрому ще не був. Вона вдивлялася у плівку, запустивши її на меншій швидкості. Чоловік жестикулював тонкими кистями рук, і його довгі музикальні пальці креслили в осінньому повітрі якісь загадкові письмена, таємничі, мов шумерські. Скільки життя треба було покласти, аби прочитати їх прихований зміст. Щось дивно здригалося у ній немов мале звіря, що згорнулося клубком десь у глибині тіла і раптом нагадало про себе порухом. І вона подумала – що нас рятує у цьому житті на краю прірви, повертаючи ґрунт під ногами, даруючи нам якусь забуту плівку чи людину у тролейбусі, або ж випадкове відрядження до невипадкового міста? Що зводить докупи усі ці неточки, зв'язує у вузлик часом гордіїв, який неможливо розплутати й перев'язати? Що кидає людину до людини?